guardión Cabo Nonki Torri en Tuluí, o gamer sa i brutal la usu de Barcelona eta hau ba betik esatu ama ezela, podcasta badokazu te edo pokoen bideo e podcasta barkatu oro korrian. eta bestetik ere bai, ba e nere mentza praktika partikularra esatu ama ezela ni brutal la de Barcelona eta ba normale zaukat euskerazteko eh e aukeran dirikan hemen Eta beraz, ba, bueno, orkaztau horretako balio, balio dituz, da. Termoduz moduz, zer moduz zuen astea, zer moduz, e, nere partez, hemen oso ongi, oso ongi egia esan, e, azken asteetan, da, ba, milo bat jolazten egon naiz. Eta gainera, ba, orain, e, zera, e, amaikaren, amaikaren amaika edo zakitez, eskintza gara joria ez den dela, e, asidia, edo, bueno, erdi asidia, ez, Black Friday da hurlakoak, Horeintxe bertan, ba, bueno, jolazten egon ezen ez, eee... ba, ba nolabaiteko retroalimentazioa egon da, ez? Batetik, ba, ba esamezela, ba, mai jokutara eta bai bide jokutara ere, bai, jolazten e, egon ezen, eta horrek, ba, e, nolabait, ba, kiriña, ez? Hortzen eit, eta... <laughs> ba, gaztatu behar duz, zekauza gehi erosi behar ditut, ez da? Eta, baren txe bertan, ba, hori, ba, nahiko motibatuta nago, ba, ze... zen, ba, azken aldean, ba, e, ba, esamezela, jolazten eta bar, ba, oso ondo pasatzen egonez, e, orkito ituz bezairu joko batez legunekin jolasteko ba ba asko ustetzez zezkianak eta esan bezala ba, ba, oso konten ez ba gainea lanean ba, bueno, proiektu berri batean e, sartu gea hasi ja eta ba, ibiltzen naiz eh orentsa ez, e, ez katalainoatik eh korata bera bai normalean hor mendietan eh hondartzan ez aldeatetiko hasta ibiltzen ez mugitzen eta ba ba ba bueno ba, ordupioa dia batez ere ba bidaiatzen baina egia da ba, ba E, eskertzen dela ere bain, noiz benka ba, e, ez naturan ez, edo lan bat izatea, ba, ba naturen kontaktuan e, iz, e, izaten lagutzen diguna, eta horiz zela, ba, hori, ere kasuan, ba, neko motu gatuta, eta er, e, proiektu berrian sartu garen lako, eta orain, txe, orain da momentuaz. <laughs> Ze ondo egiten dugun, ez, e, ba, hori, erakusteko momentu hori. E, bueno, horre, e, nire gauza pertsonak Eh, kontuak bar, e, barkatu, alde batera utziko ditut eta ba, kontatuko dizuet, eh? Azkenaldian ba, zertera zertra jolastenoenez, eta gero, beste ba, este bloke batean edo, ke ba, jozait, Este bloke batean edo, ba, e, ba gora, eh, pai alde batetik an bai bestetik bideo e, barkatu. Gazteko bideo jokoarekin aurreratzen dizuet, eh, aurreko saien kontatu nuen bezala, baste honetan eh package ink zeneko ai bai ba, bai guzti kontsa muzikago guztiz a ber ora bai eh aurrekoetan eh aparkatu aurreko saian e, komentatu nezuen package Inc. izteneko jokoa izango dala e, izango zela eta ba esan badazu ba jokoretara baina bestetik ba hori hori e, e, fiskat e, albo bat erotzeko dugoren e, orain eta ba kontatuko dizuet ez azken aldian zergunez egiten Batetik ba e, komentatu ni zuen, ez, hemen Sanbuen eh Barcelona hanboida, Barcelona-n ondoan dagoen eh hiri ba, bat. Zaguna ba Pau gasol hiria e, delako edo jatorrezko hiria delako. Eta bertan, ba, ba ba bueno, mai joku talde bat sortu dugu gure, bueno, batzuen artean. Eta ba bueno, ez dugu bakarrik ema mai joku traholasten zeren e, ba batetik ere bai eh ordenagailuan edo telefonoan jolasten aia maina ba babono eh talde horretatik batera zen horlako taldetxo bat komentatu nahi zuen eh rolera jolasteko, ez? Daño and Dragons eh eta mazmorrak ukura jolasteko ba ba bat e, sortu genuen, beintzat izango zen eh sarrera partida bat, ez? ikusteko. A ber eh ba, joaten ginen eta bar, eta ai, a ber zapa eta asta. <laughs> Endo volumenak. Vale, eta hori ba, sortu genun nolako egin genun nolako partidatxo bat, one shot deitzen saioe ingelesez, eh, ba, egun berean edo saio berean hasten dian, hasten eta ba, amaitzen den partida bat, ez? Eh, ezagutzen ez duzu horrentzako, eh, baina segurreski askok edo gehienek bai, ba Dungeons and Dragons da horlako fantasiako epiko mundu batean, e, a, kokatzen den e, rol joku bat, ez? E, rol joku ratetik ba, produktu deribatzen dien eh produktu pillobata de día eh adibez bideojokoen bide eh, zer ikusia duena adibez, ba Baldurs Gate hiru eh, bideojokoa adibez, ba Dragon's Dragons Universean kokatuta dago. baina ere bai, ba nobelaka bueno, ba, daude, mai jokuak daude, bueno, tenetarik dago, vale? Eta ba, bueno, ba, egon ginen horreta jolasten, azkenen izan zen hiru ordutxo gutxi gorabehera iraun zuen eh, partida bat eta ba ez bazarete inoiz rolea jolastu, ba, enbendikan ba, animatzen zaitu duzet, zeren ba, ba, oso divertigarria da, ez? Azkenean, gutxi gora bera, eta, ba, komila ahondiekin, ba, zerki saio bat izango balitz bezala e, ba, hartu dezakigu horlako rol sesio bat, no? ba, e, jokaleribakoitzak e, bere pertsona interpretatuko du, ez da beharrezkoa, ez? Zakit, e, apere daño, e, e, E, ondoraino ez jutea, eta ezakitez, e, behar, e, orko bat izaten banaez, behar, ezakitez, e, behar, horrela gaizkitze egitea, edo, ur, ur". baina, egia da, ba horrek ba, askotan, behar, partida, behar, oso beharregarria egiten duela, ez, adibidez, behar, gure taldean, behar, zehon, bardo e, klasea eramaten zuen e, parteide bat, bardoak dira, ba, nola diteko, behar, musikariak, ez, unibertsorretat honetako musikariak, eta normalan, bere, behar, izaten diak horako, behar, Artoa eta gerlariaren artean dagoen dagoen horlako klase bat, vale. Adibez ba, gure gure e, bardoa, ba, nola daiteko regetoi abeslaria zen. Eta horlako magia ba, ba magiate eta hor, ba, regetoi abesten astanzan, ez? Orduan <laughs> ba bueno, ba, ba, esan bezela, ba, ba piskat hartzen szate paperean ez eta pixka, ba e, masterrak edo partida gidatzen duen e, pertsonak eh hor era planteatzen dizuen mundu horretan ba, mugitzen ba mugitzen zarte, e, ba, gure kasuan adibidez, ba, e, e, ba, espiritu bat topatu genuen, ba, herri bateko jende hiltzen zuena eta ba espiritu hori nolabait ba lasaitu bar genuen eta ba, izan zen, esan berazela, oso partia barregaria, ziren ba gingan bargenun munduko gauzarik eh lasaiena, esan berazela, ba hiru objektu magiko E, aurkitu, eta objektu magiko hekin, ba, ba, noraiteko espiritua berriro topatu eta esan, ba, bueno, behiraz, e, jendeak ez dizu ahaztu e, zeren, ba, ba, ikusi ez, Gord, jendeak gordetzen ditu horrelako zure, ba, zugo horretzeko horrelako objetu magikoa gogeza. Baina guk, ba, ba, ez genuen un bide hori hartu ez, guazinen, ba, ba, bueno, er, e, mazterrako komentatu gen e, zigun arabera, bar nolako antzerki talde bat, ez, herri-herri joate ginenak eta guk ba, ba, ez etzegen, ba ezgenunia jendearekin ez egin, baizik eta bat opartu genun modu bat, ba, eh, mamu hori edo espiritu hori lasaitzeko eta izango zen ba horlako e, e, memorial bat, ez, egitean, zerki memorial bat egitean, non kontatuko genun, ba, horren e, espiritu horren e, a, lorpenak bere eh izirik zegoen momentu ta Eta, ba, esan zela partida zen hortik kanjun behar eta bagu gaiz egin eun zenzurretan zen ab ba, beste alde batetik joen jokoak espero zuen e, alde horretatik baina esa bezala bat oso ondo pasatu genuen azkenen. irabazi bueno, irabazi edo ondo egin genuen e, bukatu genuen misioa ez da bainazel e egin zen e, ezin behar edo egin ezzen behar e, modu bate batekin, batekin. Eta ba, esan ba, bueno, ba, e, rol jokuak e, jokuak badaukaten gauza da, ba, ba dela ez e, e, egin beharrekoa e, no, gida batetik e, batekin jarraitu, baizik eta ba badago ba, ba, ba, aukera e, alde batetikan edo bestetikan eh beste e, bestet, bestera barkatu joateko, eta peskat jokuarekin jolasteko eta posibilidadeak esploratzeko eta bar, eta ba Atestere, ez, masterrak edo partidaengira gidariak uzten badizue, eh? ba, izan ba, partida oso oso entretenitua egiten da eta, ba, ba guk izan ba, oso ondo pasatu genuen eta, ba, izan bezala, ba, komendatzen dizuet, oso oso ondo pasatu genen. Eh, komentatu zure nerebei, ba, eh, ba bueno, holastu nuela, ez? Horrelako agian hain joku libreak e, ez ez baituzute probatu agian pesat, eh dira, ez, abrumadoreak, eh. Orain enbeste beste en beste aukera ematen dizkiguen eh, dizkiguten joko hauek, ba, ba no es no, no eh, abrumatzen gaituzte. Nere kasuan adieraz, ba, ba bueno, mundu irekiko jokuekin asko gertan zait eta ba, ba hau honetara jolastuta gero, eh, rol partidara jolastuta gero, ba, jolastuen berriro, eh, Giro Quest jokuraz de la, bueno, saioan, ba, ba, bueno, miniatura joku bat. No, mazmorra batean sartzen gara eta azkenean ba, dadoak botaz ba, e, akatu bar ditugu, ez, aurkitzen dugun gauza guztiak eta ba, e, hola da e, lortu e, altsorrak eta barrez ba, azkenean bueno ez da rol joku bat baina egia da ba, bueno, unibertsio berdinean kokatzen dela gutxi gora bera eta ba, bueno, kontaktu ez dela ba, oso oso ondo pasat, pasatzen pasatzera albidetzen duen joku bat da oso zarra, nik horatzen dut, txikian nintzenean joko batera zala, eta, eta esan bezala, bueno, azken, egia da, ez dela merkea, ziren, atera zen azken bertxioa, ustut, 2008an, ezkiz banago, ba, egun e, e, euro bainegoiako go, mai joko bat da, baina egia da, ba, gartzen ditu lau lako, pijadita ba, pilo bat, ez gartzen ditu muñeko lako pilo bat, protagonista entzako, bai e, gaizto entzako bai, e, ba, ere bai, eh kartzen ditur lako ba, eta hori badira, ba plastikozkoak dira, ez? Ba, dena oso produkzio politarekin. E, eta gainera, ba, du jokoak tan ipetsak dot, zoraski interesgarria nata batez ere baume txikiekin jolasteko, zeren mekanika oso simplea da. Ekartzen du no? kanpaina bat, ez? Horlako liburutxo bat non historia bat kontatuko digute eta ba, ba, depende ba nola pasatzen dugun non nondik nora joaten garen historian eta nola garitzen dugun, e, garitzen ditugun berkatu misioak, ba, jokuak e, pisat gideatuko gaitu, ez? E, azkenean, ba, bueno, e, mobilean edo orten edo konsoletan jolastuko gozten duten bat izango balitzen zela, bainan, ba, eta mahi jokuan, ez? Hero Quest e, bat ez ere, ba, nere adineizatam baduzute, e, larogei, larogei tamargarren amarkadoko asirakoak izate mazarete, agian, ba, hakin gozut ezte jokus eta nahi eh? nahi Eta bestetik ere bai, e, bai jolasten beste joku batera, hau ja, pixkat, e, e, gestio joku bat, dela esan dezakegu, bai joku bat, iztilti iztenekoan, non, alkolak egiten ditugu. Eta, ba, hau ba, ja joku astuna goa da, edo pixkat, e, gogorragoa goa, eta, esan batzela, ba, gestio joku bat da, non, a, pixkat, gara e, e, e, klortzen, eh? eta gurenteak lortzen, ez, eta gurente hoiekin Ba, alkolak e, likore ezberdinak egingo ditugu, depende baz e mota egiten dugun, ba punto batzuk edo besteak emango dizkigute. Ba, bat zer da ba, joko bueno, bat, eh, du la bat honboak egitea, ez? Eh, jokalar, jokalari bakoitza izango lako aulatxo bat, bere bere tabeleroa. Eta, a, ez, a, ba, saetuar gara, ez? Ba honetan balko hau egingo dut, zeren hau emango dit ampona hauek eta puntu hauek eta lortu dituan champogon honek lortu erosiko ditut ba, torren rondako ba ingredienteak eta bar ez bezala ba joku astunagoa baina egia da ba oso entretenigarria nahiko simplea mekaniketan eta ba joku hau aurten atera da e, horlako ba purdigo gorreko jokalariak bazarete mai joku etako jokalariak ba bildau segurazki disfrutatuko eta azkenik Ba, eh, biola oso joku simple, badetikan eh, ba, bueno, nereik nere usto, bueno, ezako bai, nahi joku edo, karta joku oberenetarikoa, dizan dula, eskulkin. Bola estu bazarete, eh, lapotxa jokura ez, karta jokura. Ba, eskulkin oso antzeko da, baina, eh, duolako, karta ezberdinak, pixkat, ba, ba, jokalari ezberdinak, eh, jokalariak puteatzeko, ez? Hor Gaztakit, noa esaten, eraz, e, jo, edo baza, ez ditzen zaio gazteleraz, dela, ba, karta eh, potoloena botatzen duena, erronda e, horretako karta guztiak eramate ditu, baina kontua da, a, bueno, egongo dela, olako garrantzi kailkapen bat, eta horren arabera, ba, karta potoloena botatzen duena, e, eraman du baina, e, baina, pixkat, joko honek da, daukan bueltatxoa da, egin kartak e, banatu dituztela eta ronda baino leno marka dugu zenbat e, zenbat buelta edo zenbat ronda irabaziko ditugu, ez? Eta ba, zenbat esku edo baza irabaziko ditugu eta horren ba, arabera jakinda ba, aurreko edo ezkerreko jokalariek zenbat e, irabazi berditun eta saiatuko naiz ez nolabait ba nere nerebazak ez e, irabazten baina aldi berean saiatuko nez beste jokalarien bazak topatzen edo edo al baitut ba, e, zapuzten, ez? Ba, zela oso joku divertigarria non bueno, beste jokaik kaltatzea ba, asko, as beste eh, joka jokalarik markatu. Eh, eh, kaltetuz ba, irabatziko dugu puntutan alde batetikan eta bestetikikan erai barretan. Tzkulkin gaininera ba, oso joku merkadaka zute eta orain egu berrik etortzen diela etabar, Ba, nik pilo bat e, gomendatzen duen, dudan joku bat da, normalen hogei euro baino gutxeo balio dudun jokua, eta ba, esan, zela, oso entretenigarria Eta ba, beste, hil doberetikan joaten den beste joku bat, izan du gazteleaz ozeanos de papel. Eta, hau da jolastu genuen azken jokua, dela ba bueno, antzeko joku bat da, non, e, ba bueno, hartu beharko ditugu joango bera hartzen ba, erdian dauden kartak, batzuk, E, buru, e, ikusten zekarta dien, beste atzuk buruzbera bera. Eta ba, tokatzen zaizkik karta horiek saietuko gara konboak egiten. Zeren, ba, bi, bi arra izaten baitut, partu aldezake deskarte e, multzotik ba beste karta bat eta horrela, ez Eta saietuko gara ba, puntuak egiten. Esplikatzea pixkat zaila da zeren ba, bueno, ez daukat hemen joko askoan eta pixat ba, irudiak ikusiz ba, asko zo beto esplikatzen da. Eta bat zera da joko bat eskertzen duela eh ronda bat holastea piskat elkikatzeko, zeren ahún ni pentsatu hartunez ni eh eh ez horlako mekaniketara eta jokutara, baina egia da, ba ba piskat kontatzen dizuten hasieran eh ba, ba, arraro egiten dela, baina bueno, hemen dikan oso oso komendatuta, ba hori. Eh Océanos de papel edo Ingleses Salt and paper Anekoa. E, gainera ba esan, ba 15 € baina gutxiago valido un joko bata, beraz ba, oso oso commendatuta. Eta azkenik jo, ez ezparidi eh ari nice hartzen, ez? Eh ba, nere blogean, ezta? Eh asin es eh bueno, formato formate a izan duen ordenagailua eh gauza batzuengatik eta ba, bueno, ba, probatzen <laughs> ba, egon nintzen ba joko bat E, duela pila bat erosita horlako e, bandel batean horlako e, oferta multzo baten eta joko da e, Titanfall, Titanfall bi jokua e, edut eskipan nago, bai 2008an aterazen joko bat da, shooter bat non e, alde batetik izango dugu e, parkur elementu horiek e, tiroekin eta barri eta besta tiko dugu ba, meka bat eitzeko aukera eta ba, meka horrekin Ekristinako eh, ba, sarraskia egiteko aukera. ez. E, historia modua jolaztenean ez? Seguraski ez dut ikutuko ba, multijokalaria, e, multipleyerra edo, baina e, ba, bueno, historialetikan, bueno, entretanigarria. Ez da, historia ez da ikaragarria, baina gameplaya edo ba, pixat tirokatze modu hori eta plataformioa nahiko entretanigarria da. Gaizki ez banago ez, horintxe bertan ez dago eskintzetan, baina horrein e, bueno, aurrera tuko dizuet bezala, ba, Eta, eh, ah, bueno, segura eski atorren azteetan eskintzetan sartuko da, fijo-fijo Eta hu esan da, eta zetsa pasartu zaituztean Horain ah, txabertan nuzekapiskat aldatuko dugu, eta juango gara eskintzekin hasu mesela ba, egu berrien ateetan gaude eta batez ere orain e, grabatzen duan e, egun honetan ba, aldatzen da aste bat Black Fridayntzako, ez? Ba gizute eskaintza garaioi hori bat utotetek importatuta, baina ba guri bai, ba, asko interesatzen zaiguna batez ere ba hori ba. Hemen ur urtean zehar ikusi dugun edo interesatzen zaigun bideojokori gordet, gordetzen egun gara, ez? Gure wishlistean, gure eros nai erosi nai ditugun joko hoian multzo horretan eta esan bezala ba bueno oraintze bertan hasten da eh bat faltatzen da baina asidea plataformak eskaintzak egiten eta hasikon ez eskaintzen eskaintzetan ba, ba Steam plataformaan non eh jokua half zarra bale eh 80 jokua eh shooterra shooter aventura joko hori ba e, eskaintzan jar eta eskaintza da doan dakazotela momentu honetan Eh, ni korratzen dut eta ez da ez dakit jolaste duzute. Ez dakit tea dinda kazuten, e, e, ditazun enok a, e, jolastu duzute. baina hau da, nolabaitez nere kasta, eh, gastareko edo nerabeko eh jokoetako bat, ez? Joko e, buruak eztan da egin zian e, bere momentuan. Ez? eh badauka denetarik batetik e, badauzka alienak badauka konspirazioak badauka eh espediente paranormalak badauka abentura denetaki dauka e, jokonek eta ba bueno, egia da ba garu egon nahiko zarra gelditu dala. baina historia da, ez? ze zen live ez de segurazki tant zen, ez? eh Doom eta Quake jokuen biskat e, testigo hartu zuen jokua ez? erakutsi zuena Ba, uh, ordena gaiotan bat ez dure, zen e, shooterak momentorretan ez zuten konsoletan konsolaetan, ba, ordena gaiotan ez, horlako ba, ba, gauza ikaragarrek egin e, zirela eta, ba, esan batzera, ikaragarrizko jokoa momentu honetan, esan metela, doan ez dimen, eta e, apur bat gehi ordentzen badozute, e, zei, hogeita maika, adukaz dute, e, handlife bat, eta bi osoa. Vale? E, handlife bat, eh Paduska no daiteko espansioak eh ba, bat e, bateko jokua ba e, ezberdinetik kontatzen dizkigutena eta gero baukazute Alive 2, bada zemezela, eh pak berdinen 691an, beraz ba bueno, baukazute jolastu ni pentsatzen dut batez ere e, Alive lehenengoa, ez? E, jolasteko aukera ba, ikaragarria doan daka eta gainera eh hori ba, ba, Eta dut gaizkik aurten haurten hogeita bostu urte betetzen dira jokoa ateraztenetik. Beraz, ba, orta kasute e, jokoa... E, ba, usa... E, ez aizuek elditzen ez? Ez detik... Ede bai, estimen, e, Halo edo Halo Master Chief Collection jokoa doak kasute. Halo... E, Uztiak dituen jokoa eta gainera ekartzen ditu e, DLC-ak, ez? Edo espantzioa joko bagoitzerako hitzerako. Momentu honetan berro gehi eurotan daukasute. Eta ba, bueno, pena merezi duela pentsatzen dut, e, batez ere ez bau zute, jalo jolaztunetze eta asko gustatzen baina negia da ba, bau baditut lagunak eh, asko disfrutatu, disfrutatu zutela eh, jokoa bere momentu. Estetik eta hau ere bai da, baina bueno, ja oferta imperdible ez, e, Red Dead Redemption 2 jokua, horreintxe bertan eskintzetan, e, nik kasuanetan fanatikaleen ikustan ere ez? Baina, egia da, ba, ustud, biru huekun ezberdinetan, prezio, antzeko prezion dagoazutela. Momentu honetan, e, amazazpi euro eta piko. Hortzera baino gutxigo. Red Dead Redemption, ba, egizute, e, Rockstar e, kompainiak egindako dako, nola aiteko, ditzen dio ez, ba, ko, bakero keroen GTA, baina egia da, ba, argumento eta historialdetikan, ba, askoz mardulagoa, e, grafiko ikaragarriak, e, joku luzea, luzea e, eta, ba, ba, Asko pena, as, uh, bueno, asko merezetu duen joko bata. Eh, bestetik ere bai, eh Paradox, Paradox da. Ez, paradox ez da. Ah, hasta que zen Anapurna barkatu. Anapurna Interactive eh ere bai, paintzak. Ba, eh Caleratuitu eta beren esker. Artean ba, alde batetik an. E, journey jokoa badaukazute. Eh Ez badozute jolastu, bere momentuan izan zen, e, a, aventura revoluzionario bat, ez? Beren, e, ba, bueno, badauka, jokoa kontatzen digun nolabiteko, nolabiteko historia bat, ez? Jokalari bakarreko historia bat, baina badauka momentu batean girotxo bat, ez? Jokoa ez da berria, eta seguraski badak izute zein den girotxoa baina egia da, baina bueno, ba, batzuek asok ez duzutela jolastu, e, eta ba, ez, du la pena merezidez, ez? E, sorpresa hori izapuztea, Jokoa oso, oso, oso, oso, oso, oso! oso da jokua, eta, domazela, ba, e, ez dakitzen bat aldi ezazan oso politada da jokoa. Eta, zumeztela, bau, hilo bat pena merezidu. Ez da lehenengo aldi ezkintzeten ateatzen dela, eta nahiko merke normal, azken urteetan, ba, nahiko merke esaltzen den joko bat e, ba, boste, da. Baina, bau, momentuetan, boste, rogaita bostetan doa, gazte fanatikalien, ez da guztut beste guekunetan, ere bai, bau, antzeko prezia zango duzutela. Eta, iztona pena merezidu. Eta pena meriz duen beste joku bat ere bai, Anapurnarena, Outer Wilds, ez jokoa jokua, ez dut jolastu hau, bar dut, ez dauka, ez dudala jolastu, baina nekia da, ba, bueno, jende guztiak oso oso ondo itzegin dira joko honetaz, nireteko aventura bat, e, meta joko, edo meta joko arekin jolastu duen e, aventura bat, e, ez dakit, niri oso oso ondo itzegin diaten joko honi buruz, eta, ba, por momentoetan 1057an daukazute. Laberaz, bafo. Bon, pena meres. Du la penca. Estetik ere bai, eh ba, eskintzen garaien eh hartu gara eta ba, gune bueno, garrantzitsu guztietan, eh Humble Bundle, eh Fanatical, Steam, Epic Games eta barba, e, adoskatu eskintzak. E, hola interesatuta zaizkianak adibidez, ba bueno, badago zute Warner Bros-ek intentuen e, eskintzak, hon, ba, bueno. e, e, ba, Warner Bros e, distribuidorak eh banatzen dituen jokuen artean, ba hor. Ba, bueno, ofamata eta eska zute, antze horetan e, burura etortzen zaizkianak adibidez, eh Arkam Arkam serieko Batmanenak. Beraz, hor ba, bueno, biztatxo bate matea e, gomendatzen dizu eta adian badago zeozer eh interesatzen zaizuna estetik ere bai, ba, inkelesa dominatzen bauzute bat ez ere, ba, e... Ambel banden ere bai, baina rol joku pillo bat. Inkeles ez, zama zela, baina manual pillo bat, pdf-ean deskargatu alditzenak, e, kampaina pillo bat, e, e, ba, e, mapak, izango ditu ere bai, pertsonaien fitxak, beraz ba, bueno, e, oraintxe bertan, inimuarekin, ba, usta dut, zartzen diela, e, amar, ez de 14, 14 manual ezberdinak e, sartzen zaizkitute, eh mapa pack batekin ere bai, beraz ba bueno, jolasteko euro baten truke, i pentsatut pena merezdu dela asko. E, bestetik ere bueno, ba, ja or, ordaindu nahi dut zuten guztia, ez? Ze badaukatu zute ba onakio 14 23 ordainduta baskos gei sartzen dira eta eh ba eskez banago, ba bai, 40 euro ordaintzen baditu zute, ja guzti guztiak. Zeizkizue, eh? eraz, ba, bueno. Har duakazute, humble bandelen, roll, e, izan du, five edition mega bandelen. E, ba, bueno, du, egu guztu, dokumentatu genuen. Baina, e, duela iabete batzuk, azkenean, ba, e, Dunions and Dragons e, bosgarren edizioko e, copyright kontu hori, ba, guztiz e, no, erlaixatu zen. Eta horrek, ba, pixat, e, albidetu du, ba, e joku honetako, ba, eee, nola da, e, ba, ampliazioak, esta, eta historia alternatibok eta bar, e, aurkezten ditu, di, edo, bueno, prestatzen dituen e, dituzten jendeak, ba, maiteko, material derivatu odori egiteko, ba, ba, bultzatxo bat jasotzen azkenean, eta sabatzen, ba, guzti hori, guzti guzti hori, oitama sortzi eurotan, badaukazute, ba, bukatu ezin duzuten, eee, <laughs> Bueno, da, ba, materiala bestetik ere bai, ba, eh IGN eh bai, ba, ba, bueno, bere jokoen kentzak e, badauskazute, amabos eurotan adibidez, eh ba bueno, Equilibre B, e, Spiritfather, e, Disco Elysium, beste beste, uste duiela hontsi bertan, bai, 7 joku eta bideskontu. Eskontuak alde batera utzeko ditugu, baina bueno, E, e, zazpi joku, eta, ba, berta, nesabezela, bat ez zelit dizko helizio. jokua egia da, ba, e, urtean zehar, amarreurotan lortu bezakezutela, eta nire zela bazareten, nahi egot amarreuror daindu joku bat entruke. E, Amaboz, ba, zazpi joku entruke, gero jolastu ez, ez ditu... Jo, ez ditu ala, ez ere. Baina egia da, ba, artean, e, spiritfarer joku adokazutela, eta ba, oso joko polita oso grafiko politekin hor saltela Jabel Bandelen, Ijen edo IJN e, distribuidoresen Bandela badokazute. Bat gozero orain, ba, Google Playeko deskontuekin edo eskintzekin, eta ba, gaur bakarrekan eh ba, bakarra ekarriko diz e, dizuet eta ni ba, oso eskintza interesgarria. Eh eskintza e, aplikazio honek du app e, on sale, gelezez, ba, aplikazioak eskaintzan. Eta, bat apiskabat, aplikazioat e, biltzen dituenak, ba, Google Payen ateatzen din, deskontuan ateatzen din aplikazio guztiak. Hauzka, ba, e, atal ezberdinak, aplikazioa atala, joko atala, eta gero, ba, onariteko ordena egiten duen, e, ez barkatu. Bai, e, ordenatzen duenak, doa nekoak, edo doan jarri diren, eraz, ba, bono, ba. Ba, doaineko aplikazioak nahi beha dituzte, ba, e, apps from sale izeneko aplikazio hau, ingeles ez da, bainan ba, bueno, oso ondo leztenaz, horra <laughs> ba, aplikazioan izena, eta ea doaineko den eta ba deskontuan badago, zein zen aurreko prezioa, zein da horrengo prezioaz. Guzti, e, bueno, genero e, guztietako aplikazioak beha dituzute. eta batez ere zere jokuak pixkat, e, joku guzti, ez esperenia starna jarraitzeko, ez aber e, gustatuko duzuen joko hori eskaintzan jarri den eta bar ba, e, interesgarria da batez ere ba, Google play sartzen bazarete ba nor daiteko ikusteko batzutan ba, ba, oso e, nas nasia egiten da azteren eh atal jartzen dituzte ba doaineko jokoak eta eskontuan dagunden e, e, jokuak, ez, doan jarri diren jokoak eta askotan ba ez da berdinak eh, ba, bat, ba, beti doaineko dela do. Fortnite bat, ba, beti doaineko dela, ez, edo agian ba, joku hori normalean ba, 3.4 euro bali duela eta peskat interesgarria irutzen saizuena eta batean bat ba hori ba 50 centimo hartzen dizue edo doainekoa, ez? Noretzako ez dauka balio berdina, baina egia da, hor ba, bueno, ba, aplikazio horretan badaukazutela guztia, Apps on Sale momentu honetan doainekoa daukazute eta e, normalean eh ortzaino eta baina bon, normalean da, du euro valido duena, beraz, ba bueno, bon, Eta, ba, esan bazela, eh sartu gara garri, garai, garai horretan, Black Friday garai horretan eta bar, eta no, noski ere, ba, bueno, duela egun batzuk eh AliExpress e, AliExpressa kospatu zuen bere, e, e, ikotegabeko egun hori, ez, eh e, azaroren 11 ba, festa erosketa festa hori, ditu dezakegu. Eta, ba, ez da bakarri izan, zeren Amazon asider eskentzekin, ez? Eta bestetik, be, ba, idio e, zaleak bazarete, ba, momentu honetan, Playstation Bost bat erosteko, ba, ba, aukere daukazute, ez? Zeren alde batetekan, e, Playstation Bost normala, da, uru unda, ogeita beratzea dago, momentu honetan, ba, momentu honetan, Amazonen. E, gogoratu dezagun, duela hilabete batzuk, e, Sonic komentatu zikula, ba, e, eh PlayStation va estar prezioa o prezio ofiziala igotzen zala eh Bosteun 500 eurotik 550 eurotarara. Claro, momentu honetan, esan bezala 429an eskuratzako aukera zute hau da eh ba, diskoa daukan PlayStation 5 eh, ori, ¿vale? Eh badokazute bai eh pakekin, ezta? Eh batez eh, alde batetikan badokazute ba, Spider-Man 2 jokoaren eh, pakarekin, non eh, Jokoa eta konsola aurrunda larogeita emeretzian aurkitu ezakuz dut, eh? Ez agertzen da, eta hau ez dakitze presioan dago, zeren e, momentu honetan ez dago. Baina niri karra garri iruditzen zait dela, e, PlayStation Bostaren edizio berezia, e, spider Spiderman jokoaren e, edizio berezia, karkasa ikarra oso oso polita. Eta, bueno, noski, ba, PlayStation Bost oso, oso ondia dela, ez? Eh? Video consolava eta pentsat, ba bueno, hor e, egon ez, pentsat, ba, holako consola Polyt bat hartzen badugu, ba, hobe hobeagoa, ez? Egia da, ba, e, Polita edo itsusia, ba, begiratzen duen eh begietan <laughs> daukagula, eta nentzako esan bezala, bai biratzen mozote PlayStation Bostonen Spider-Man bi edizio berezia hau ikaragarri utzi. Eta momentot horetan, ba bueno, lehen eskintzan zehun, ogainche bertan ez dago. Hain ba, esan bezala, ba, ba, hori tzen zute bai bideokonsola bakarrikan eta bai jokuekin ba, eh, ointxe bertan oso oso merke daukazute konsola bestetik ere bai ba, beste paken artean adivez ba final fantasi haaseei jokoarekin baduka zute esazala eh, ere bai PlayStation Bost lauro du da hirurogeita eh, merexe eurotan eh, ba, bueno, jokua normal ez eh, dakit deskontuan zen basaltzen da baina hasieran eh, ez laroi eurotan eh, ateratzen ateratzen joko hau beraz ba, bueno konsola mandu eta eta jokua, ba, konsolaren prezio ofiziala bainoan merkiagoa, ba, ba, bueno, oso eskintza ona. Eta azkenik, e, ba, PlayStation 2, e, berkatot, PlayStation 2 eta bi mando, ba, laurundan, laro gehiagoetan beratzi urotan. Pikotean jolestan batzarete, orain txabertan, e, orain ezken urtetan, e, kolaberatzeko joku pilo bat atatzen diela. Ba, Amez dela, ba, konsola eta mandoa bakarrikan dakan, e, baina, Da, merkeagoa, ez? Ba, Neuzn ez banago, ba PlayStation 5 tren mando dut, e, De bai 80 €tan gutxegora gutxegora. Ara, eh, korapera daukala, du dagola barkatu jo. Zaila da hitze egitea. Kilowat tratatzen ez barkatu. Baina hori hemen zela, ba, e, mando bakarrikan oso gastia da eta beraz ba, ba bueno, kristonako eskaintza. Eta ba Microsoft ez da atzetika atzetik gelditu. Eren eh ba beste alderei bai, ba, ba, ba bueno, eskaintzetan jarri du. E, bueltatzen da, ez, e, Xbox Series S o Series S konsolaren eskintza, berregunda horretan eurotan, lortu alde zakazute, batez ere ezbaokazute kristonako pantalla olako lauka pantalla bat edo, edo nire zela basarete eta diferentzia txike ikusten bauzute e, resoluzio batean eta bestean, batez ere, ba, depende ze, ze distantzera jolasten zareten, ba, berregunda horretan marre eurotan kristonako konsola, goratu e, konsola honek, Series S honek Ez daukala diskoa, eta beraz, ba, joko guztiak digitalean erosi beharko dituzuela. Baina negia da, ba, eh, pak honetan, berruin da horretan mar euroko pak honetan, sartzen dela, iru hilabeteko suskriptioa, ba, eh, Xbox Game Pass Ultimatera, ez? non Alde batetekan sartzen zaizkizue ba, ge, eh, Game Pass arruan dauden joko guztiak doan, iru hilabeten eh, iru hilabetetan zehar. Eta bestetik ere bai, uste, Es que spanago, ba, ore ondo beratu barkonuke, baina ustut sartzen dela ere bai aukera ba e, e, nola da? Eh esangot ba. Eh remote play, remote play e, eh e, oh, Ah, kon site gustais? <laughs> eh streamingan barkatu. Streamingan jolasteko aukera ustut sartzen dela, prezio berdinan, hiru ibedez. Beraz, ba bueno, eh pillo pena merezi du. Horeintxe bertan pentsatzen ez liatzen hain zela. Zeren badago suskriptzio mota bat e, streamingaren jolasteko aukera matei zuena, eta dago beste suskriptzio mota bat albitzen, al, adilbitetzen dizuena egin pas barruan dauden joko haiek orde ere bai jolazteko. Begiratu, interesatzen bat begiratu, zeren nore, samazela, Amazonen horintxe bertan, berrunda horreitamara urtan, baka azute. Eta bestetik ere bai, ba eskintzan jarri dute, E, series X, eh e, Xbox seko, ba bidio Eta momento honetan 500 da 6 eurota tama dauka bai konsola, eta baita ere a ba, e, Diablo eh jokua, eta bestetik Modern Warfare 3. Komentatuko dugu gero, ba, pixka bat e, Modern Warfare 3 horren e, kontua, zeren badauka badauka e, E, arazoak edo pizkat polemika apur bat ekarri du baina egia da ba bueno eh e, orrlako jokoak gustatzen bazanezki e, gu, gustatzen bazakizue ah e, eskintza oso ona dela zeren gainera aut activisionekojokoak normalean pentsat e, irteran ez dira ez dira merkeak e, ordenagailuzko jokalareek ezetan bazarete jakingo zute eh ba, normalean ez direla deskontatzen eta beraz ba bueno E, aktivizioneko joko, bi joko asko gustatzen bat ezkizue, ba, horba, balokazute, boste undasei eurotan eskintza nahiko ona. Eta raren guazzen pixka, pausatxo bat egitera, eta, raiktuko dugu, berriekin eta azte, aztean astean dien, ba, gozta garantizu. Eta komentatzen zuen ez ditut asko hartu, zeren ja nahiko luztatzen nahi, nahi honekin eta ba, batzakitzen. Eh? Gaurko saioa seguraski, ba, besteak baino, astu nagu izango da, baina, bueno, grabatzeko goguan nuen, eta ba, haste honetan egoatea dia olako gauza pilo bat. Da? batetik, epa, ba, streaminga komentatzen genuen, Amazon Luna zerbitzua, e, ja, ba, ba bueno, eskuragai dakazute edo em, erabilkai daukazute gorentxe bertan. Eh, Espainian galerri on ere bai noski eta ba zer da Amazon Luna da streamingan jolasteko bazerbitzu hau baina kasu honetan peskat ba, ba bueno, bi eh, modu planteatu dizkigute ez batetik ba doaineko bertsio bat eh, atera dute non ba, bueno, Amazon Primeko subskripsioa izaten baduzute ba eh jolas eh doaineko joko batzuetara jolastek aukera emango dizkuzue eh? aldi batetikan e, Fortnite edo Trackmania komentatzen dute eta bestetik ere bai, ba noizbainka sartuko dizkiguote iz, horrelako ba, badoaineko beste joku batzuk, ba ep epe motz batean, ez? Ez dira betirako egongo, baina, bueno, eh kontuan izan badugu, ba horrelako jokuak eh azditugula bideokonsola baten jolasten baizketa, ba telefonoan edo televistan jolasdua ditzatzakegula. Eta, ba, adibidez, ba, nire bezala, Android TV bat izatea moduz dute, agian, ba, mandoa konektatu ezak ez eta, e, ba, zuen suskripziarekin edo, e, doan jolaztu. Beste tike ere bai, ba, eskaini dituzte hor lako, ba, e, ordañeko bertxio bat, Luna Plus izenekoa Non, e, ba, bueno, e, zango dituz dute, azieratik, goren txabertan, ba, e, Sonic Racing, e, Bob Esponja, e, bat ban, Ark and Night, e, besteak beste, hola aukera, prezi horretan. Eta, ba, bestetik ere bai, e, eskainiko ezkigute e, bertan erosteko jo, e, jokoak erozteko aukera, ez? Eta, ba, agian e, ez du zuten nahi zerbitzu guztia ordein du, ez? E, Ile betero, ba, mar euro. Baina, e, pena mereziz e, e, dizu adibidez, ba, erozteak ba, joku bat asko, ordu asko sartzen dizkio zutenak, ba, dibidez, dakit aterako den, eh? E, Komentatzen dutela, e, de pasada, starfield edo orlako joku bat interesatzen bazaizu, baagian pena merezi du ba plataforma harruan ezakite 70 €tan ordent, eh eta ordenagailu gabe ba edo telefonotik jolastea, streaming bitartez. Eh, badakizute, badakizuts, aha, badakizute jo, ez daiz ezeritza. E, jokoak eh multiplayerran batez ere, ba, e, arazoak emate dizki latentzia kontuak direla eta azkenean e, ba, jokua e, zerbitzari batean e, ibiltzen da eta zerbitzari horrek ba, e, iaia ba, segunduan edo bidaltzen, bidaltzen izki gu irudiak eta ba, e, bidaltze eta jolaste tarte horretan ba, e, latentzia e, apur bat egoten da eta bat ez dira shoot errentzako eta multi, multipli edo ritmoan E, edo erritmoa garrantzitsua daukaten joko hau entzako, ba, nahiko eh, agian ez dira, ez, aplikazio oberenak, baina negia da, ba, adibiz, ba, jokalari barkarreko joku tara jolasteko, ba, aukera oso onak direla, batez ez ere, ba, okazute, ba, bideokonsola ba, eh, edo orden aioa edo, ez, oso erosoa adibidez iberen momentuan egon nintzen probatzen, dakomentatu nintzen eh, aioan, ba, eh, jolaste bat, ez, eh, eh, Da, Google Estadia goertzen badu zute, ba, Google Estadia zan, ba, e, manduak e, piztu eta telebistan jolastu, ez? Eta nahiko grafiko honekin e, eta ba, zera oso oso erraz jolastea, ez? E, e, adibidez, ortena gaion jolasten ez normalen, ortena gaion teleforan, baina ba, bueno, e, konsoleroak askotan komentatzen zute, zein ba, erresa da konsolan jolaztea, ez? Da, piztea eta eta ormando hartzea jolazten dago, ez? Ba, zentzu honetan Ba, e, streamingan bidez jolastea, ba, ba berdin berdina da edo agian erosoagoa, ez? Zen ez duzute konsola erosi behar, ez duzute holako tramankulu bat auki behar e, etxean. Eta ba izan ez dela, ba Amazon Luna oraintxe bertan ja e, probatzeko aukera daukazute, ez duzute hasierateke e, ordaindu behar baizik eta eh bateko proba daukazute eskuragai. Eta bueno, ni pentsatzen dut probatzea ikustea ber. Ba, ea e pena merezzi duen edo, ez, ez? Beste tik ere, ba, e, e, eta hau e, ordenagaiu konsolen, e, ba, hilabeteko berria edo, edo azken hilabeteko berria da, Steam, e, no da, e, balbek aurkeztu duela Steam Deck OLED pantaiarek. Ezken ean, ba, bueno, Steam Deck e, bertzioren e, konsolaren embarkatu. E, Nola haiteko moldak eta izan da, Eh, konsola originala prezio berdinak azute, dela 420 hogei eurotan, pa, pantalla normalarekin eta ba, piskat prezio berdina. Orain epapertzio potolagoak, ez, eh OLED bertsioan jarri dute eta uste dut ez direla eskuragaia bere pan, e, pantalla normalarekin. Honek zer esan nahi du? Ba, 420 ordainduz, eh gero eh carrajoa preparatuta ordaindu da, baina bueno, Eh, la 820 konsola normala, pantalla e, arruntarekin, IPS pantaila Eta gero ja 569 69an, e, ba ja daukazote consola ba pantalla pantailarekin, bateria hundiagoarekin, e, normal e, beste bandeja zen e, berrogeita 50 eh barkatu 40 W horduko, eh orain bertsi berdian 50 W hordu. Beraz honek esan nahi du, ba e, gutxienez, gutxienez ordu bat gillerango duela konsola Olazten. Eta, e, zenbarrado, ba, erdi eta, e, e, bueno, bertxio ertaina eta bertsio potoloa e, izko gogor handiagoa daukatela. Normalean, e, berrunda berroita maizei ikan altzen da, baina e, ertainekoa bosteundu amabi, bertxio potoloa erabatekoa. E, gero, quero este este al dispositivo baina egia da ba, esan izan bazela berri honekin eh ba, alde batetikan ba, kalitatea asko igotzen dela seren ba daukate kolore eh iziagoak eh e, mantenez kidute pantailae hauek gainia pantalla eh da e, margen txikiago ga ditu eztia oso oso txikiak izango baina egia da ba somatzen dela eh pantaila eta pantaila berria parean jartzen badira Eta besteak ere bai eskeiniko digute eh e, refresko hobeagoa, ez? Normalean 60 eta etortzen da pantalla, eta OLED bertsio hauek 90 Hzotan 120 Hzotara iristeko aukera izango dute. Claro. Honek badauka trampa, zeren pantaila honeaino iristeko aukera dauka, baina ia da, ba, ba azkenean badala konsola ez dela ez dela oso potentea eta eh eta resolu, resoluzio bajuagoa auki, eduki HDR zelozeo bat dauka egia da ba, kon, konsola e, berotzen dela jolasten eta berotzen bada e, konsolari e, gehiago gustatzen zaio eta ja talla da e, ikusi eh konfigurazioarekin jolasten Juan Bar Garajoku jakiteko a ber joku jolaszu dezakegun 60 Hzotara eh hau da Ez badakiz dute, ba, pantalla normalak daukan e, refresko tasa bat, vale? Ba, e, irurgoi ertze ikusiko, ikusiko genuke normala bezala, hogeita mar erdi ezan e, e, da, ba, ikusiko genuke nola ditek e, ba, motelagoa ez. Larogeita mar, ba, irurgoi baina naskaragoa somatzen da, baina egia da, ez, ba, konsola ez dela oso potentea, beratuko, beratuko zaigula, eta ba, ez dakiz zer resoluzioetara jolaztu bar gara, e, larogeita mar ertzei hauek, lortzeko ez, bainan, bueno, o, ondo dago, horrela gauza bat eskuratzea, batez ere, ba, ba, orain, e, streamingaren kontua komentatzen genula, e, ba, bueno, ondo dago, batez ere streamingen jolasten bagara, eta er, errefresko altu hori eskuratzeak aukera ematen badigu gure zerbitzuak, ba, hau disfrutatzeko osaukera ona izango dela, ez? E... Ez da kit eh, konsolak interesatzen zaizki zuen, baina ba, bueno, komentatzen zutela hau bere sektore eh, sektore bere arloko konsolarik merkeenak. Ez dira egia da ez ezdiera potenteenak, baina egia da, ba, badau denprezioan oso oso ondo daudela, batez ere ba ba merkeena, ez? eurokoa. Pero ya claro, eh Ertzio potoloa 679 sartzen Zartzen da, hau ba, garraioarekin gutxi gora bera zazpireunen horretan. Eta zazpireunen horretan jasartzen zarete ba, Asus e, alai konsolan edo Lenovo konsolan ere bai sartzen zarete territorio horretan. Eta bi konsolak erabiz ba, potenteagoa dia ez. Eta ez, da kit, ez dut pentsatzen hainbesteko, ba, hainbeste e, merezdu duela bertxio potoloena. Gainera jakin da, Steam Deck ireki aldeitekela eta irekitzen badut zute discodo, eh Discogor, hobetu eh, Discogorra diz, ba, hobetu da, ba, bueno, diskogor bueno, Discogor oso erabiltzen duela, baina ez da haint sai aurkitzea eta eta bueno, ba, ba agian, eh, ba, ez dakit, ez? diferentzia hori ez duela pena merezi ordaintzea, ba, ba bueno, e, bat bueno, eh, gor bat 50 ez? Eta, emendikan salto egingo dugu, eta ezan da, azken e, azken berria edo, izan dela, ba, pisa, e, hilabeteko polemika, ez? E, Lehenko komentatu dut, ba, e, Modern Warfare iru, e, atera dela, e, esken zan jarri duten joko hau, atera da. Eta, ba, polemika izan da, zeren joko hau ezan barzen e, Modern Warfare biren eleze bat. Eta, e, zer esan nahi du honek, ba, izan barzela, ba, Biaren kontenido, nola kontenidoa deskargable. Hau da, bian, eh, ibili bat zen, ba, mapa be, mapapak berri bat, agian, nortzaki, de depende ez, grafiko obekuntza bat, bainan, bat ez zere, ba, bueno, eh, jolas moduak eh, eguneratu bat ziren, on, edukiera berriak jarri bat zutenez, baina izan bat zen, nola baiteko, ba, ba, adon bat ez, eh, baina, um, esan bezala, modri warfer bian, eh i bilibarzen orlako ba, ba eigarri bat, ¿vale? Ta kontua da, ba bueno, hau pagenek pagenekien zaren berritan aterazan, e, komentatu zutela aktivizionetik, eh joku eh independente bat bezala atera barzela eta ba bueno, polemiko izanda zaren eh ba, denak eh pagenekien moduan aurkeztu dute e, jokua eta ez dauka ezer berrigikan. Badauka horrelako ba moldaketa bat, ez? batetikan Warzone eh, jokuaren eh, mapak eh, erabiltzen dituzte, mapazarrak gainea, kalot eh, dutimo bailen mapak ere bai hartzen dituzte eta induta hori remake bat eh, Modern Warfare eh, bata eta biaren mapak hartuta. Eta azkenean, ba, or, zartu dizkigute horlako historia bat, iskat, eh, aurreko historiak aldi alde batera uste usten dituztenak, hau ez dakit kanona da, ez da kit ez den kanona eztenen e, dirudien ez aktibisionak esaten du eh e, Warsonen gertatzen dena, hori dela kanona. Beraz, ba bueno, gustatzen baz ba, ba, ez MacTavish, e, e, Ghost eta Price eh Colonelaren eh bai hori, akin ez azuela hemen Emen dutela olako moldaketa bat, Agusti saldatu dutela eta ez duela, ez dutela aurreko jokuen historia jarraitzen eta ez dute jarraitzen, zeren ba esan du, ba, bere free to play jokuan gertatzen dena hori dela kanona, ez? Beraz, eh ba, hildako pertsoneiak aurkitzen baditu zute joku barruan da, ba hori, ba, berpiztu dituztela, historia aldatu dutela eta orain hori, ba, ba, hilda zeuden pertsona berriz e, sartu dituztela jokoan, ez? Eh, zame zela, ba, polemiko izan da, zeren jokoa ez da, merkeak, eh, gezkizan, irur gaita mar, laro gai eurotan atatzen da, eta, ba, eta gainera ba, joko honek saltzen zuena, ba, multiplayer-era azten batez ere ez, eh, multiplayer-era eh, Warzone edo eh, Modern Warfare bi jolastu baduzu, badu Berdin, berdina da. Oso-oso e, gutxi aldatu dute. Ez dute ez da animazioak aldatu ere. Ez dituzte arma armaberreak sartu. Beraz, e, gutxi gora, berdina da. Eta gainera, baxkat, battlefielden moduan, e, ba, historia modua sartu dutela. E, e, Gaizk ez da nago. Ei, e, zazpi orduko duko historia batzan. Beraz, ba, bueno, oso historia motza. Prezio oso altua. Eta, ba, multiplayeran, ez dute batere, batere, batere, hartu eh hauza berririk ez dute esartu, esartu ez. Beraz ba bueno, hor polemika egonda, baina negia da, ba bueno, eh Modern Warfare edo atasarcalo dut, gustatzen zaizki zuenentzako, ba eh segurazki hau etzaizuela asko inportako, baina bueno, jakin ez da zuela, eh eta bar, ba pilat at bideo aterai direla, ez eh, era horretan eta ba bueno, bendea nahiko nahiko bajoiekin egondela. Eta hau esan da, bazen astekin bokoarekin package eta oartu nahiz, <laughs> mala, esakizemat, berra behin minuto ditzaten, eta ez duk grabatu bat ere, beraz, ba bueno, o sea, ditukonez labur piltzen, a ber, sartu e, e, duan txapau zeren, ba, esakizela, ba, daramat, denbura pilo bat, ezetan, eta e, oartu nahiz, bat ez la grabatu, <laughs> ezaten egin zela, beraz, ba bueno, komentatuko behizu eta, e, minimetro, minimetro zer da, e, minimetro, ba idel joko bat daukazute, kuzle joko bata eta e, bertan ba, pixat, piskat planteak zutuko diguten erronka da eh alde batera mugitze ez e, sortuko dugu jokuan, horlako distribuzio sistema bat e, eta bertako elementuak izango dira adibez ba eraikuntza ezberdinak, ba, fabrikak e, etxeak eskolak ez eh e, plano Hundur errealeko ekoplanerra matematika dugu, ezango dira, ba hiriak, ez, eh zonaldi industrialak, e, ba, eskolak eta bar, Eta horlako elementuak jarri e, erabiliko ditugu, nodoak ere bai, orlako almacena izango balira ezela, eta e, ba, sistema distribuzio sistemat sortu barko dugu, ez. Eh, nor sortzen da, e, sortzen dugu sistema hau, ba. Bai, ezena kasatu paketeak italiko dizkigute eta pakete hauek kolore ezberdinetakoak izango dira. Normalean, ba, bantai guako izan, lau kolore ezberdina agertuko zaizkigu, eta ba, dependezte kolorea beharko dugu ba, kolore horretako eraikuntza bat piskat, ba, pakete horiek horrera e, bideratzeko eta e, pa, e, pakete horiek sisteman siurgatzeko, ez? E, kontua da, hasi eran, e, mangoi, digutela ba, pakete tutoriala batekin, tutoriala, ah, zangut, ba, tutorial batekin, tutorial ah, zangot, ba, tutorial batekin hasiko gara, Eta e, tutorial horrekin e, e, kontatuko digute nadioz, esango ba, da, ba, pakete berdeak eragutza berdera, pakete gorriak eragutza gorrietara. Hasieran eran, ba, hori, esan bezala kolore bateko paketeak ahertuko dira, eta piskat horrekin esplekatuko digute, e, ba, alde e, nola eraikitzan dan eraikin motaz bakoitza denak berdina, izango da, klik egitea, eta mapan jartzea, eta bestetik, erakutsiko egute ez zeren jokoren hasian egongo dia, diela nodoak ez. Nodoak ez aki duzkaraz nona esaten den. Eta gole, elizateke, ba, olako almazenak ez. Ez zeren, ba, gure ikuntzak, ba, auzkate, bi estadistika, alde batetikan kan, jabiadura, estetik, e, kapazitatea. Eko eskodoa ba, pakete berdeak, e, erakutsa berdeetara saltzen dira, perfecto, eta hor, ba, ba bueno, desa dira, eta hor gelitzin ez. Baina, kontoa eh paint holasterna ere ikusiko dugu ba eraikuntza horrek ei beste kolore bateko paketeak bidaltzen hasten dela adibez pakete horiak ama momentutan tutoriala esango dugu ba eh? ama e, sortu barko duzu ba, erekin gorria e, edo berdea edo bueno depende ze kolorekoa ez ordun ez ja eskatu ba, esango du ba nodo bat eraikuntza ba, kolore batekoa adibez berdea eta beste eraikuntza koloreatekoa ba adibez horia Hardon, ikuseko du ba alde nodoan, hartuko eh? zaizkigula ba bi kolore horietako paketeak edo kajak eta bestetik gure eraikuntzak ere bai hasiko direla, ba kolorez berdinetako paketeak bata besteari bidaltzen. Eta ba, bueno, eh ba antzemandan aldezak moduan, bai, ikusiko zute ba hor hasiko dela pesat komplikatzen kontu da zeren, ba ikus moment horretan agertuko da adibidez, ba ojo orren, ba pakete ba, gorriak, da. Bueno, un, un, un dut eraikuntza gorria, ba hemen, ez? Nodo nodonen bitartean eta orhala interkonektatzen ditut ba hauek. Baina, claro, bueno, orrazio diapakiteak alde bat dela bestera mugitzen eta ikusiko dugu ba momentu batean ja normalan esan bezala, lau kolore ezberdinetako eraikuntzak edo paketeak hartzen dira. Eraikuntza bako bak bere kolorea izango du. Eta ikusiko dugu ba pizkat azkartzen azten dela, ez? Ez da bidor aldetekan, ba esker paketeak Erdiko pantallan, ba, erdiko plataforman, edo bai, nodo zentralean, edo, ba, azkarrago sortzen direla. Eta, claro, horrekin, ba, e, holaste naziko, gara, izten zaigun, berera e, ikuntzara izten den pakete bat ikutze, diru, diru emango digu, ez? Ba, adibes, segunduro, azakitez, e, edo minuturo, ba, ogeita martxan txanpon. Hago ba, ikusiko zuzute, ba, pantallan, idel, idel on baten modura ez, agertuko ba, ze zikiozu lako txanpon bat ez, prim, eh ba casa bere eraikun para sartzak bakoitzak claro, e, zer egiten dugu hiru horrekin ba, e, eraikuntza berriak tren eraikuntza berriak bakoitzak bere prezio izango du eh hasierako akoso merkeak izango dira baina egia da ba bain ez 3 fabrika eraikitzen dugun momentuan adibez ba eh denego adibez eh perre zuen Ora inigo iru, ikusten dugu ba 1000 kostatu, ez, edo 900, edo ez dakit, horrelakozea bat. Claro. Eh, gure konekt hartzen dei gure bai, ba hori ekonomia... bat, non, hori, ba, agestionatu ba, barko dugu alde batetikan, ba. Gure distribu... paketeria, distribuzio sistema hori oso oso esquematico da, oso erresia da ikustea, bale, horla agien... <laughs> arian bildura sartu zezkizu baina oso eskematikoa da zerenbe ikusko ditugu eraikuntzak eta eh pata bestean artean ba eh da eh harrak ez ba, kolorez kolores berdinetako marrak eta orrela ikusiko dugu ba nola konektatzen dien eraikuntza motez berdinak beraz hori beste denenean paketea ba eh diru irabazke dugu eta eh diru horrekin eraikuntza garri pergatik zeren a E, tutoriala garaitu zutela eta pixatazten zatelea joraztenik oartuko zarete, ba, azkieran, ba, naiko motel atatzen dila paketeak, baina gero, ba, areta azkarra goteako dia. eta behin atatzen dela oso-oso azkar, ba, klaro, ikusi beharko dugu, e, azten bat erekin sortu bar ditugun, ba, e, jokoak bidaltzen ezkigun pakete guzti horiek, e, noreit, gestionatzen, ba, vale? e, klaro, esan eh, eh, du, eh, ez dakit, bai, uste esan du dela. Eh, eraikuntza bakoetxak bizta estika ditula, batetik kapasitatea ah, kapazitatea, eh, zerean, bada, ere eraikuntza berdeak, ba, surgatzen ditu pakete berdeak, baina azten da bidaltzen, ba, pakete gorriak, eta ez badut sortu, edo urrun, edo, ez dakit ez, kolapsatuta bado eraikuntza gorria, baina ere eraikuntza berdeak, azten da hor gordetzen pakete gorria. Eta, claro, sortzen diren heinean, haine, eh, ba, Or, ordetzen ditu. Kontua da. Ah, ba, bueno, ba, limitatu bat daukala eraikuntza bakoitza, hasieratik, ba, bosteko 5 bat izango ditu ditu gure eraikuntzak eta ba, hau kapasitatea higotzeko, ba beste estadistika edo beltuntzamota izango du. Ao, ba, hoiek, eh, pakete hauek e, sobran dauden pakete gordetzen. Ez da hoberena, ez da eh desiragarriena, baina nagia da, ba begin bueno, e, dena oso azkar e, joaten hasten dela eta bar, ba, e, egingo zutela hobetzen joan gozaretela, zer en askotan ba, a, merkeagoa izango da zer egin hobetzea, edo pesteetan adibidez izango da, eraguntza berri bat e, sortzeko baina sortzea baina merkeagoa. Ez. Eta beraz, ba, bueno, ikamizela, jokoak piskat, ba, hori ba, situazio hori planteatuko digu, egore hori planteatuko, planteatuko digu, eta, ba, zaituko gara, aldugun bezala e, ba, e, ba, sistema oberena osatzen, ez? Zerren, ba, bueno, esan dudak alde batetik anba ba, eraikuntza dudela, bestetik anodok nodak izango litzatake, ba, hori almazen e, distribuzioa, almazen txikiagoak bezala eta, ba, pixeat asiko joan berko gara horrekin jolasten ez? Bokoak e, normalen pantalla bako itzero e, ba, ira azteko kondizio batzuk hartzen izkigu, badibidez, ba, erroita mar pakete entregatzea, ez, e, bere koloreko paketeak, bere bere e, koloreko eraikuntza iriztea. Bosmilla e, txampon egitea, eta, ba, behin hori lortu dugula, bosmilla txampon lortu dugula, eh, totalean ez, ba, bantaiak, adibidez, gara dugu zenen. hiru kondizio izango dira normalean, kondizio bakoitzak izab bat jarriko dugu, iru zerrak ditugunean, bantai hori gara dugu. Ho, em, eh, Jokua edo do ez da hor eh, amaitzen ziren, ba, bueno, nei badu jolasten egongoara, eh, comida ba, hiltzen gaituzten arte, ez? Zen eh, galtzen dugunean, ba adibidez, eh, altzeko kondizio bakarrezkoa da ba, amar 10 paketeak galtzea. Dantut adibez, berdeak, eh, aseko aseko duort galt eh, gordetzen adibez eraikuntza gorriaren paketeak. Zeren oraindiken ez du sortu eraikuntza gorri bat edo berer eraikuntzagorria kolapsatuta dago. Ba, e, kapasitatea, e, eraikuntzaren kapasitatea eh kolapsatzen du ez? Boste, ba, pakete gaino gehiot. Eh, ditu hor, ba, pakete bat galduko dut. Eta horrela eraikuntza guztiekin, beraz, ba, kontuta neuki badura joko honetan, ba, pakete horiek ez galtze, ez? 10 pakete galtzen baditugu, ba, partida galdu dugu, baina Ba, bueno, naiz eta galdu, ba, irabazteko kondizioak e, lortu bat ditugu, ba, esan bezala, ba, ezak izan bat e, pakete bitaltzea, ezak izan bat txampon sortzea edo adibiz, ezak izan bat e, eraikuntza egitea, hori ba, e, lortzen bat dugu, pantaia dugu, naiz eta hokua jarraitu eta hamar ba, pakete ditugunean ba, e, hor galduko dugu. ez? E, kontua da, bueno, eh, ni holastu naizen era arte, eh, 11 estenario edo estenatoki ezberdin e, plantatzen dituen dizkigu ronka ezberdin, ez dira errexak, hasierakoak nahiko seria, baina adibez, ba, trapatu naiz, ez? Eh, 6. estenarion eta ba, pia konstantzait, e, lortu dut adibez, ba, eskatzen dizkean eraikuntza guztiak e, eraikitzea, baina egia da, ba, ez duala lortzen, e, behar behartituan pakete guztiak bidaltzea, ez? Eh, Ez dut lortzen ez tare bai, ba, eskatzen diean diru guztia eh lortzea. Ez dakit zenbat zen, pantalla, baina bueno, ke llegue, ke llegue. Te engañaba e, jokoan aurrera egiten dugun eh inean, ba, eh komplikatzen da, azkarrago joaten da eta beraz, ba bueno, ba esa vezela, ba, 6. pantailan ba, eh kostat zit argian zuek, ba, ez dakit ezanak, ni bainon analitikoaagoak pasarete, ba, eh agian hobeto eraman gozute, baina nire ikosan zaitu. Egia da, jokoak eskentzitzik gula, ba, holako mekanikaga batzuk, hori errezteko, adibidez, eta, bueno, lehen e, minutoak, lehen baren minutoak, lo, e, ba izango dira, piskat motelak. Hori piskat e, aurreratzeko, ba, dauka hor e, botetxo bat, arkatuko dugu, abiadura bikoitza. Eta hori e, azirerako, ba, neko ona e, izango da beren eh ba hori albi albi dituko ugu pizkat ba ez eh ba, esas pertsa esas jokoaren eta claro ya ja, gutxi gora partidane amaieran, es ez, ya ezagiki ez, 8-9ko behatzi pakete galdi galdituz dutenean, ba, ondo etorriko zue beste boto botoitxo bat dela pausa egitea. Eta, pausa egitea, ikus, e, ba, albidetuko dugu, ba, pixat ikusteko nondikan nora joaten dien gure paketeak ze nodo edo ze etxe kolapsatu taktau den, eta non a, z, e, sortu barko ditugu e, ba, ere ekin berriak edo. Jokoak e, ere bai, albidetzen dugu aukera, ba, e, gure distribuzio sistema edo gure esare guztia reordenatzeko. Hau da, E, edozei momentuan mugitugu alditugu gure taulan edo e, eraikuntza guztiak. Hau, ba ez dakit ez, oso, oso e, azkarrak bazaretea gian, ba, ba bueno, momentu batean e, albitetuko dizue ba hausagitea eta pixka batez guztia e, reordenatzea edo aldatzea gauzak ez e, A ba, ikusten baduzute baskina bat oso ondo ibiltzen dela, hemen ez dituteño ez pakete galtzan, baina honetan hau ba, gaizki dago ta peskat ba ba ezakidetez? Eh Juan Bernaiz hau moldatu badut edo. Eta hori albietzen dugu ba eraikin guztiak mugitzen mugitzeko ba hori. Ba, ba, e, baina egia da ba sanazela eztsako dela kagada bat zeren again ba, horlako osain ezakidetez? 20 eraikuntza ezberdin E, dituen ba, ba, sistema bat sortu uztutenan ba gauza bat mugitzea agian 3 edo lau, eraikinekin interkonektatuta dagoen gauza bat mugitzea ba, ez da ez da segurasksi ba aukera uberena ez baina egia da ba bueno ba pokoak naiz eta peskat eh zentz horretan ba, jarri te bai albidetzen ez igo ba ba edo ba, edo aukera horiek peskat ber, lortu ezak egun eh momentu batean edo adena ez berriz eh ordeordenatzea edo baina ba hemen jokoan nahiko nahiko zaia da. Te eh. ni orain izan bazela 6. pantaila nago eta eh ikusi ditut tutorial pilo bat e, ba, nola garaitzeko, ez? Eh zeren ba jokoa, jokoenet, e, dun, da, bueno, pikatzen jokoenet, no? Ba bueno, pikatsen bat, sare. Azkenen ez? Gure buruari izaten dio eh planteatu dituguten ba egoerari holose adoka. Ta beraz basiko gara ez, buelta vuelta bat emango digu eta jo, orain harriko dut zakitago hemen beste hor eta ez ditut nodoa jarriko zen azkenan nodoak metiko kolapsatzen zezkit, eta probatuko dut ba ez da kit jartzea edo adibidez eraikuntza horien abiadura igotzea eta horrela paketeak azkarrago e e irtetzen dira, edo edo iristen dia. Ta sensoretan hori pikatzen gaitu eta nik ez daukat arki E, gehienetan, ba, soluzia dagoen, baina egia da, ba, nere buruari, e, nere jokoak hori esaten duela, ez? Eta pikatzen hau, eta ez, du, ez duzude segureski partida, partida bakarra jolaztuko, baizik eta e, jolaztuko dituzute bi hiru partida, ez? E, claro, esan dut, gestionatu beharko duzutela, ba, alde bat etikan, ba, duzuen sistema edo duzuen garraio sistema hori, Baina baiztetik ere bai, e, dirua, zeren esamazela ba, e, erekuntza bakoitzak diru bat balioko du, obeikuntza bakoitzak dirua balio du, hasierakoako nahiko merrikeak izako dira, bai abiledura eta baika bazitatea, baina gero, ba, zai, e, ba ikusko dugu adibiz, ba, eraikuntza bat agian atzutan, apena ba, mereziko dugu berekuntza ba, berri bat egite zeren obeikuntza hori agian ba, ba, oso garestia da, ez? Pantai batean, amar mila txampon eskatzen bade digute, agirea momentu batean, gastatu baritugu, ezakit, atzi mila, ba, obekuntza bat editeko, zeren, ba, eraikin bat, edo nodo bat, kolapsatzen ediz daigu, duela, piru minuto, eta, ea ja jarri du dugu, orlako, ba, ba, biltegi bat, hogei, hogeita, amar eta horrein diken kolapsatzen da, ez? Eta zentzu horretan, ba, e, gestionat, gestionatu beharko dugu ekonomia hori, eta zentzu horretan, ba, nik, Bueno, esta trucochoa zeren bueno, jokoak ez dizu araukusten tutorialean, baina hau ze, e, segituan antzematen duzu. Eh? Ba, hor e, partida hasten duzutenean agertuko zeizkizu alako karratutxo batzuk jartzen dola biderbi, 2, bider 3, hor zuen mapan, ez? Eta segurazki hugu zuten lehen gauza da, ba, saietuko zaretuko zarete, naik urrun daude erdia letik, baina satuko izate, eh, ba, eraikuntza bat hor eh, jartzen. Zergatik zeren o, eh, ba akete bat iristen den bakoitzero. Eraikuntza horretara biderbi, 2 biderlau horretara eh, horret, hori dagoen eh, tokira iristen dezuenen, ba, eh, ematen duzuen dirua eh, biderkatuko da, ez? Han bezala bider 3 x bider 4 biderrosta. Claro, daude, nola jartzen duzute zeren hor eh ba edekuntza jartzen duzuen momentuan ikusteko eh, ikusiko duzute eh ba ba imitazio distantzia limitazio bat aguela, ez? Eta adiez, bai, e, agian eingo en barko zuzterorako linea zuzen bat, ez? Eh, ba 34 eraikin ezberenekin horrean iristeko. Eta ez duela pena merezi segurazki, ba diru aldetikan, ez? hor ba, jokuak eh shamaste da tutorena ez di gustaten baina badaudolako bi eraikuntza mota, esan dezakegu, dela, diela, eh eta e, akien lasatinen, ez? Palae eolikoak, ez, holako ba, ba, molinoak edo. Eta, claro, molinoiek, ba, ezaketen, e, adian ba 20 segundure do, hiru emango digute. Eta izango da diru automatikoa. Emango diz gutetor champona, que te izango da automatikoa. Brukotzoa da ba, partida sieratik hor beti, ba, ezaketen. Baiz ba, ba, uaitzak, bai ba, molinoak neuzutena, eh, pantaila ba, bat zuten izango dira zuaitzak, bestetan molinoak, ez? eh hor ba, jartzea hori betetzea eh to, e, bako bakoitzero ba, bat sartuko zaizue eta hor ba, jartzea zuen zuenolinotxoak eta zuen zeak ba hasieratik ja dirupila bat aukitzako ez ba, partida aurrea joaten denean ba, gero e, zuen sistemak dirugai emango ez baina albide doko dizue ba hasieratik ba hobekuntza gehiho erosteko e, erosteko Eta nola baita, ba, ba, erreztuko dizue partidak, ez? Eta nola, komentatzen nuen arabera, e, nahi duzute momentuan hori kelditu ezak ez dute. Pauz egin eta beste ba, erakuntza bat, zoki ba, ba, ba, horretara mugitzea. Hordun, naro, e, nire truko izan izan zen, hori ba, deskubritzea, ja bigarren partian, ez? Ostras, hor jatzen mautera iku, e, zea, e, zuaiz bat, Hasta que minuturo emango izkit, eun txampona, jo, eun txamponekin oh, oso ondo dago. Eta gainean jartzen badu bide biderlau, 4 bider 3an, ba, angozkit 400 minuturo edorrelako, ez? A, zen sortean ba, ba, ba horri oh, ikusiko mapan eta aprobetxatu jardia, zeren bestela ba, ba gauzak asko zailagoak izango zaizkizu. Zeren jokuak, eh, jokoa oso dago, baina egia da ba, estres eh, apurtxorri sartzen digula. Eta ba ba bueno, depende ze jokalarimod ez zarete, agian hori ba kostatuko dizue. Baien ni nire ustez, ba bueno, geiago ge ge pikatzen du e, estresatu baino. Hau e, komentatu comentatu ez bada gaur beste beste egunean. Eh dut ez dituen duzua lagoratzen. Eh jokoa e, bere em hola, noa. Bere irizpidea edoda minimetro jokoa dela oso antzeko joko bat da, erdinez dela esan. Dugu, non, e, kasunetan, ez da paketeria sistema, ez da lako paketeak agertuko, ba izaketa, ba bueno, orsortu barko dugu e, puzle bat, ez, egon godea estazioz berdinak, estazio bakoitzak e, forma bat izango du, karatua, e, irukia, borobila, eta estazio bakoitzan agertuko zezkigu, e, ba, ba bida jariak, eta bida, bida jari bakoitzak izango du, ba bere forma, ba Ba, karratua, borobila, e, irukia eta bar, eta e, ba, simbolitzatuko du norantz ez-estazioran Juan Barroden e, artxona bako hitzak. Eta kontoa da, ba, bueno, joko horretan e, ba, mekanika berdinarekin kasu honetan e, joko horretan ez ditutugu estazioak sortuko, ezeketan, e, automatikokia terako dira e, mapan, eta guk eginbarko duguna e, ba, sarea sortu, ez, bideak egin. Eta bazen zuretan minimetro paketxink hau e, minimetroren klon bat dela esatuzak egu. E, Piskatez berdina zehoz zerraldatuta, baina egia da, ba, e, ba, azkenean desafio berdina eskentzen digula ez. Minimetro joko uztarragoa da, eta orso matzen da dibes, ba, e, paketxink hau politagoa dela, eta seguraski bizia goa. Azkenean biak idel jokoak dira, eh ba bueno Juan Marco lasozten baino emango e, du denbora geiena bai eh o sea hobetzen e, edo eta eh ba, ikusten diru gastatzen ez sortzen berriak eta barrez zentsor eta bai del berdin berdinak dira baina nagia da ba, bueno, bai eretzako milimetro ententre igarriagoa baina nagia da ba paketin gau iaia berdina dela e, baina polita ba eta zentzorretan zaurazki, ba, estetikoki ez deigarriagoa edo. Iak zai minimetrotan bai e, pakentxink kau e, ordaineko jokoa dien. E, nik pakentxink e, eskintzagatean lortunen 0 eurotan, minimetro ez duzute inoiz 0 eurotan orkituko. Beraz, ba, bona, agian pena merezitizue apeskat e, pakentxink e, hor wishlistan edo e, nahi dituztean jokoen zerrenda horretan sartzea, eta Google-ek abisatzea noiz dagon joku hori deskontuan. Zerena esan bezala behar, ba, minimetro normalen e, merkena bezala behar, ez da guzti euro, e, xentimo edo euro batean aurkitu ezak ez dutela, eta paketxin kau, esperintzia berdin-berdina eskintzen du. E, eta eskintzetan e, doainan. Egia da, egia da eta bizat konparatzeko, adilez ba, minimetrok badaukala gozat, nire asko gustatzen dela dela e, eguneko erronka. Eta egunero e, eskainiko digu erronka bat, eta e, jokuaren amaienan agartuko zaigu olako e, estadistika bat, ikusten ba, okalari gehienak zen momentuan e, galdu duten, ez? Eta bainera, ba, e, olako bazte arrankin no, bat, ba, nor klortu ditun puntu gehienak eta barra. E, zentzurretan, ba, paketxinik ez du hori edo bintzat, nik ez dut e, antzeman, hor ba, lakorik eskaintzen duena, Eskeintza ona bakarrekan handia, bakarrikan komietarteen, 11 pantailaz berdin, eh, pakotza aurreko baina ez baina negia da, ba, ez eta ez duen eskintza horrako zea bat, eh, orrlako eguneko erronka bat edo ba, e, oso eh, oso dela. Beste gauza bat, e, nik uste dut za ba horretan eh, ere bai galtzen duela, eta milimetrok e, eskintzen dugu o lasmodo ezberd Ba, jolas modu normal izango da ba, bideak e, egitea eta gun nahi dugun bakoitzean ba, bideoiek berregitak egitea. Pero, aterako zaizkigu, berenak adibez ezberdinak adibes, eziko dituguna, ez digutela hau ziko bideoiek ba, berregitea. Eta klar, horrek pila bat zailtzen ditu gauzak, eta horrek pila bat e, eartzen zaitu ez ikustera e, ze bidez sortzen duzun, eta non jartzen duzun, eta nola konektatzen gauza. Eta gainera ba, ba, egunero eguna pasatzen denean, jakitez, 2 minutura edo, eh, digu bonus bat. Dekela ba, ba, ren handiago bat edo bagoia handiago bat edo edo e, tren trenbide herriak. Eta sentzu horretan ba, bueno, abarietate gile duela iruditzen zait. Eh, esan bezela, joku oso oso oso aztekoak e, da Baina, bakoitzak badauzka bere, bere indar, indarrak eta bere ahultasunak ez? Gero, hini nota bat jarri behar badiot. Em, jarriko nuke, badio bez, paketxink eta minimetro ezinbestekoa. Zergatik, eta ez atun duana. Paketxinkek oso oso formula antzekoa ez bada berdina eskentzen digu Eta, segura eski esperientzia oso oso berdina edo oso zaintzeko, baina negia da baz daukala aminimetrok daukan barietateori, ez? Estetik ere bai, ba dauka, estetikoki askoz politagoa da eta ba zentro horretan eguraski eigarriagoa. Eta nek eh ba, irabaztenimetroiera dio eh ba, e, eskintzetan merkeago lortu delako, et, lortu daitekelako eta pentsatzen dut gaskean agoren instituzioak eh aurrean E, pakentxin, seguraski, merkeago izango dela. Apurtxo bat merkeago baina merkeagoa. Zentzorretan, niri gehiago, gustatzen ustazte, minimetroa, ba, barrietat egio eskintzen du. Eta niri adibidez, ba, alde estetikoa, ez, alde estetikoa barkatu, ez diot, ez dut, ez ez dut, ez dut garrantzia ematen, bat ez zera azkenean, ba, joku eskematikoa delako, eta ez da in garrantzituan, ez, bueno, alde estetikoa polita da, baina, ba, bueno, ez da berrez, eta zentzorretan nahiago dut, ba, jokoak, barrietate bat, eh barreta handiagoa ematea eh eta ez ezantea, ba, e, polita ez santa bezala politas nota eh gomendagarria izango litzateke doan ikusten mozute aketching berriro errepikatzen dut doan ikusten mozute ezin bestegoa halen segurasksiki eh santan noan bezala milimetros duzute doan aurkituko eta ba, doako jokalarea bazarete ba, ba, Obetoba bestatxo bat aurkitza hor paketekinken e, inguruan eta ez minimetron. Eh, se llaman una experiencia eskintzen alguna premio da. Beraz ez dugu e, publicidad derek ikusiko, ez digute eskainik orrlako ez dakit ez. Eh, denboraldiko paseak ez dute orrlako zeaekin. Nuestra centroretan ba, eh, gomendagarrea zeren ba esanmazela. Oso experiencia berdina eskintzen dugu euroaske eski apur bat merkeagoa e, na, mensaje, ciencia prim. Eh, veraz, ba bueno, orestenzu te, zetxa pasartu duzu dena. <laughs> Baia, ba bueno, orestenzu te, nere eh packaging jokoaren analiza eta hau esan da, goingo gara. Ja, le era eta ba hau izan zete eh mugi azken saioa eh denboraldi laugarrenaz zi ze, ze trajecto hori da? ezta denboraldi honetan ba lau saio sartu ditut <laughs> iru jabetetan ikaragarria <laughs> Baia bueno horda eh xabaz dela mugi laugarren saio izan da hau ez dut komentatu hasieran baina bueno e, aurreko saioen komentatuen zuen nola ba euskatuz ez grabatzeko eta editatzeko nituen kaskoak eta ba saio honetan e, preguntó y tú asko berriak izan dira eh craft truz, eh cruiser está aquí no la pronuncian bien, ¿no? Cruiser eh está eta gear da, está aquí. Rusgear, do truth gear, está aquí no la están dando. Bueno, hola, modelua. hola modelua, modelo A. Hola modelo A, osoma merkea dauka zute, eh, nik 7 €tan erosi nuela ustedut. Eh aski eh gaspir horratzen eta Eta, ah, bueno, gustatu zaizkit, ez dia ikaragarrizkoak, baina egia da oso erosoak diela. Eta ni bezala ba, e, maten bai ditu, dituzute ditatzen, ba, ez dakitzen bat ordu. E, naiago dut, agian, ba, ez kristonako kalitatea ukitzea, baina bai erosoak izateaz. E, hogei eurotan oso oso da hondo dauden e, e, kasko batzu dira. Dia, e, dia or, ez deitzen dute, IEM, ez? E, belarri barruan saltzen dira nolako monitoreak edo. Eta zentzu horretan, ba bueno, esan bezala, 20 €tan uste dut tarrankinetan ikusita eta bar, ez dago ezer hoberik. Egia da, ba bueno, gero kalitate preziotik tertzen garela, apa ba, daude eh, gasko beagoak, baina ba bueno, ez ba nik hauek erosi ditut eta neri gustatzen zaizkit. Ez dauskat holako faioi ikaragarriak eta badaukate o ogneu eh nor dago eh ez? Ez zorrotan, ba bueno, gustatzen zaizkit eta hemendikan gomendatutak ba asko merkeagoak edo merke batzuk bete dituzte. Hau esan da, ba, e, komentatzeko bakarrikan datorren, datorren saioan eh gustatuko leitseidake ea eh baitan folpi okua kareitzen e, doan eta ba, horren analesia ikartzea aurreatzen zuet, ez zait dala kristenako jokoa iruditzen, esan bezala, gameplaya, ba, oso ondo dago, eta akzio aldetika no oso ondo dago, eta ikusgarria da, baina bestetik, adibidez, ba, bueno, ez dakitez, zartzen nahi nahi zedo, eta ba, historia iruditzen zait, kakabat, <laughs> eta zentzorretan, ba bueno, esan bezala, oso entreteni garria, baina bai, historia sartzen digutela, ba bueno, ez da, ez da goa inoen du, ez e, zentzorretan, ba bueno, ematen du, ematen du, izango dela joku bat, ba, bueno, eh, el montón deitzen duguna, ez? Ba, bueno, or, normala, ez es gomendagarria momentuz esta charra, baña. Iko segaduago, ber, eh jokoa garetzen duanen. Momentu arte utzetu sartu ez kidela, zergatekan gelditu zaite. momentu. Hola, ya está, rido. Eh hori, em eh, Omer Turarteka eski espanago ba 6 7 2 sartu dizkiot eta ba bueno, izan ba bueno, ondo dago. Ondo dago. Ez daikaragarria, baina bueno, eh joku okerragoak probatu ditut eta ba ez geain bestekek kejatuko. Eh, eta bestetik ba hori, ba bueno, hoko izango eta ba bueno, chapagillos atoko zuet, zeren eh billar gigandea Hemen Bartzelonan eh hau izeneko ba, ba egiten da, mai jokoen jaialdia eta bertan ba bueno, se joango dea, a ver eh nerebikoteekin joango, joango naiz. Eta saiatuko gara ber eh bat ematen, a ver zer ikusten dugu. Ya badaukat hor nire wishlistean Teo Serrero zinen dudalak, saiatuko nezaber hor duan, olako e, liburu joku bat, libro ez, gazteleraz. Eh, ez dakit hemen Bai, ustun baten batean komentatu du baina. Ba, bueno, este Mount e, bai, ekarriko dut eta komentatuko dizuet a ber zer modu agian, ba. Ba, bueno, beti, eh, esan e, e, zentratzen dugu orlaga mobilate, mobil, mobilitatean edo jolasteko bideojokoak, eh, beti sartzen ditugu e, planoan, baina badaude ere bai, ba, mobilitatean, autobusan edo tal, orlako, ba, eh, Eta adibes liburu jokuak, ez, liburu joko egiztzen dienak, edo bakarkako rol jokuak etar, ba, eta badaude Eta egien trenean edo jolastu zaitezkete arazorik gabe, eta beste, beste alternatibada daukazute, ez. Eta zentzorretan, ba, bona ez dela, bihar e, joan gobera jaialdi horretara, eta ba albadut, eta zeu zer errozten badut, ba komentatuko dizuet, eta, eta torneazte. Eta hau esan da, ba, eskerrik asko entzutagatek, e, aurko zailo zehuzkia, aurreko zailo gainen luzeago dira, sago ateako da, baina naia da pa. Ba. Donetan ba, bueno, saioa grabatzea eta pixkat ba esplikatzen e, zein den nire nire egunerako bizitza ba, bueno, esan bezala, e, podcast honen bez, e, alde bat da e, ba, nere mintza praktika izatea eta hemen ez ez bada, ba, ez dut mintza euskarazko mintza praktika e, handirik egiten eta beraz ba bueno, agorrela ni bezala, Eta osan da, ba ez era esker gaskoa entutagatik eta gut datorren saiotan ez gara aio